Iker gelo, sige egunan? Baila egunan. Mendiko suak ipar euskalegian lan bat eran Euskal euskalegiko laborantza ganbarak eta aurkezpen publikoa egindu zute hain iza eta beraz, lan galderaz, eramandu zute lan hau? Bo, be, bada aspaldi, baditu gula negu guzize, su denboi horretan eta DEIak eta jendeak arranguraturik Zer dira suiek zenako dena beltza zen eta izituaken eh? kezkarekin zer da hori zenako segitzen da hori egiten. Bada baspaldi, nahigin dueela dokumentu bat egin eh, pedagogikoa aaz, esplikatzeko, nundik eldu ziren suuriek zertarako, eta baitare e, eien keskeri arapostu batzu emaiteko edo bedaren entziatzea arra batzuen e, arra punduzu maitean e, atxe maitea. Galderak ziren bereziki, bionizta sunoazute gute suuntzitzen horiek e, igadura, e, mendietan eztea ez lurra joaiten eta beraz dena errekaren atxe maitean keak e, pozointzenu tuduen eta airea, fen alako galdera niz baziren, eta beraz helburua zen biskatu horri arra postu maitea. Aldera erantzuna laizte, eh? eman handi uzura esperuduta, ben haintzin zuaituzira eh? lan horren eramaiten beste zonbait egin norrekin ziren eta zehag datz edo ze lan eiteko manera hartu zuten. Lan egindugu eta ikerlari eh, batekin, beriziki, eh? egun Dominik kontsina abdeitzenena antropologoa da bera, beraz gehiago ikertzen du berak jendeak zeharre duten jen artean, lurralde batekin eta abar. Gero lan handi batekin haizan da eta bibliografia aletik, hau da zientzialariek Zerri duten uh, suari buruz eta ondorieri buruz. Oza guti da, hemen Ipar egindako ikasketa guti da, mena, badira batzuk biziki indesgarriak, bestoneaz gehienik dira, sute handien ondorioak, mediterraneo espazioan edo Ipar amerikitako lehikoetan eta bar. Eta gero izan da, testo bat idatzia du dominikek, eta hori harralandu dugu, baina harralantzeko uh, maneran izan dira Naturalista batzuk, lantalde bat izan da, azkenean, oiantzain batzuk, artzainak, suha baleatzen dutenak edo baleatzen ezutenak, eta multxo bat izan gira bat dokumentu hori lantzen emaitza hau izan arte. Emaitzaren irakurketa egiterakoan, nire esen dimendu izan entzan, bena bezistezun baitena ere, baina ere sutean aldeko ikuspegi bat. Ebe ez, kasu, sutea, sutea da, Gertatzen diren gauzak, baina behar ez gauzak suteak dira, kontrolatzen ez direnak, biziki su zu handiak, bero eta su handiak maite gutenak. Guk aipatu ditugunak hor izan dira mendiko suak. Eta gero debatean ohartzen gira, ez dela eze dezberdin tasunak egitea, suak-sua dela pentsatzen baita, baina ez suak-sua. Eh, badira, su batzuk, biziki beruak eta beste batzuk, biziki uh, estiagoak errain dut, Naiz eta gure azala erreko den berdin, eh? bennean ez da berdin Arra. Ara, ni publiko edo izarte zibileko normal, normal bezala nire galdera hori da, eta azpimagatu izan dena, importante, eh? eta importantea, mendiko suak eta suteak, eta minik mendiko zuten ikuspegi hori, ara, aski aldeko ikusi dut, nun aurkeztu zuten, eh? manera desberdinagoa ziren, eta nun kontrolatu zen, eta kasu egina. Bai, gure asmoatzen uh, dena suri, dena bezda erraitea, ezpeitala, eh? gu badaki binistasuni buruz gauza batzuek baikorra direla, sua eta erabiltzeko bandera horrek gure espazio horrik olakoa dira orreengatik eta egia da, erretzen bada eta oianakkentzen e, bada oianean diren biionistasun hori dela. Men oianak irekitzen bad dira, bada oianen biionistasun hori gehi ireiki duren biionistasuna. Azkenian hori da gertatzen azken bi hiru mila urtetan gure eskoldi hotan, ohiko paisaia eta duela bosten urteero mila aurtekoa gute urabera leku batzuta da batere aldatu eta guk dugun hemen bioniztasuna, izigarria da. Europa guzitik edu da jendea unat polita delako, mainan baita ere, bioniztasunaz maite minduak dire jendeak edu didea unat ikusteat Mamurtz, Xori, Landare eta abar beste lekutan ezpeita gehiago. Hau, eh, altxorra da, hemen dugun altxorra, benan zinez behar da urertu bioniztasuna hemen iendearen eta egin batzuen ondurioa dela. Iendean egin kizuna aspalitik, eh, mila urte gehiago, eta oraiko mendiko dira aspaldiko praktika horren segida. Eta beraz, ez da suri alabertz, baldin badira arrunt oianan baita dutenak eta oianan bakarrik nahi luketen jendeak, ba ez, bizten da, suarekin ez da oianan izanen, eh? izanen. Hemen bada, de facto, bada horrek abat, bizka bat, oian, larre, xasurtzen aspaldi, beraz, oian buruzabilienak beste batzuk ez, derentarrik bada. Eta horrek du, bioniztasun, ahundi hori eta explikatzen hemen eparaldean. Baixaiak ipatzen dira, beraz, uh, publikoko ez lotutako galdera bat, suaskin, jogazioan pixkatatera, izan dena, beraz, ipatzen zen, eh, beraz, uh, sute hoiak edo mendiko suako beki gana, uh -huh. itzak ongi bariatuza, laborari bai, mena geru ara donibane eta kostako bide hortan gerozta laburari gutxo beita eta animali gutxo mendi hoietan ebean ez zela gehiago laborantzarako baliatzen bazik eta peisailararentzat eta hiritar batek gerandu eh bazela beldur hori argazki bad bai zen ara laguna argazki bezala hori zela, eta paisaia aldaketa hoe ke bela beldura zula, bai turistifikazioantzate beste eta, eta hor oh, bera eh, iriko batek gerandu gu kostaldea egunero, paisaia aldatzen da igunero jendea aldu da hor oh, bizira eta bizitzen gire aldak Eta hori ekin, bera zara, uh, lagun hori anik ustaz, bera eskin ez bat izanen hori bon, uh, persona batek errandu, eh? Beinen hemen ateratzen debatean eta ne ustez biziki importante da, da askenian eremu batean zer nahi dugun, eta dugu hortan ez da bakarrik pertsona bat. Ba, dira pertsona desberrin anitz, iritarrak izan daitezke edo ez, baserri munduan biziena edo ez, laboraria edo ez, federetarik zeiten da. Eta askenian kolektiboki eta aipatuta ez orokorti garazitik kostaldera, zen alimarekoremu da hori? Beinen egiten bada herrika edo kartierka, bon, aurten bilgitean eta ja, mintzakak egite zen, zer nola irudikatzen dugun hau ogoi tamar urten burian, zer nahi ginuken. Eta debate horien eurteaz biziki interesanta izan da, eta horren ondorioz erabakitzen aldira, bina lekukuek beharut erabaki, gehienik erabakitzen alda, begoa zen lekua hu usteat, bereberra oiantzeat, Goazen leku hau landatzerat, oialan nahi baitugu, goazen leku hau den bezala txekitzea eta txekitzeko moduetan izanen da kabali emaitea, izanen da menirek eta batzukitea, edo zego ja, edo as asmatzena diren gauzak. Azken hori da aipatua izan. E, Ez aitezke e, e, deriberatu gauzakola gainetik ikusiak, hola egin behar da nik dena dakitalako eta pentsatutrako sosien izela. Denek pentsatzen lugu sosiena menan behar dira atseman e, ba, diskusione gurniak eta diskusio gurni horiek lurraldetik hurbilago bali badira, hainbatu behar. Mekanizazioa justu aipatu behitu zua ara, hor aipatu haizan da egun ere alternatiba onada edo alternatiba bat besitak bezala. E, bari da, e, hemen iparaldean urte guziz egunka ektara hola mekanikoki eta xeatuak dira, izi harikario da beharraiakina, hektaraka balio du aproprest bosteun euro, beraz, erretzen diren eremuak edo kabaleekin baliatzen diren eremuak, muak hamar kontatzen dira, Ezta da imaginatzen ala mekanikoki posilbedenik, patarren gaitik edo kostatzen duenaren gaitik Eta gainera, mintzatzen bada jendia biska bat ikusten bada laborarien esperientzia, eh, maite du, maitedu, eh, sheakatua den lekuetan alatzea, bai ez, ba aurreko gauzak istira suita beltze. Badaten etatik badira esperientzia batzuek nun leku batzuetan ba hola egokia da, posibilda bai atzemaiten baita dirua eta badu zentsua eta beste batzutan ez. Beraz berriz diot, eh? ez daiteke diribera gainetik, eh, ah, denak, denakola egin behar baita, munduak kompresoa da, biziki kompresoa da, harri gira aipatzen azkenean zer laborantza mota nahi den, zer janai dugun, nola ekoitzia, nun eta zer baldintzetan. zetan. gira aipatzen hori biziarekin egiten da, eh? landareak edo kabaleak, edo abereak, eh? bioadienztasunak bizia da, eta bizia da dena salbu matematika edo fisika, dena, e, beraz, edo informatika, Ara, informatika da edo zero edo bat, bizia da 0 eta bat artean milioika eta xifriak. E, eta beraz, hori da zaila, ze horeka atxemaiten dugun, nola diskutatzen dugun buruz, eta edo, ze aterabideak edo zesu guzuneak proposatzen diren, ere Beste zal antzat atera dena da ebo estterenttziko historia begititza aiipatu izan da eta hogekeere begidura legeia bat eta nuno jendeak konsentzi harttu dudan baiimeak eman legian zatu.gin ingurun ere baziranxi utazon baiten ezt antzak lege hogekin arduraun batezatzen dela Laborari baten gainera erotzen dela piu gutzia beraz zara is distribuboak gesttatzen bada eta beste eta hogeekebe begitze be sortzen ditua sussalbaia batzuk baimenik gabe eta badela legedia zogoztearekin bisu eskin leidatik kan. Itza. Bai, alare azken urtetan, kusten rena da, gehirotak jendien gehiagok deklaratzen ditu su horiek, eta nahez negua ontan on indizian diren deklaratu gabeak, Fen, tendentzia da, da gehiago eta gehiago deklaratzea. Esten zubiko eta estripua intzin, jendeak etzuetan deus deklaratzen, eta iten zituen, kalneztinok izinez. Horri, horri arrunt kambiatua da, horri guti dira deklaratzen ez diren suak, deklaratzen direnak indiziz gehiago dira. Problema da, ardurak, Noren ardura diren, e, su pisten duenarena, deklaratu duenarena, hauza pezaren berak baimen baitu eta hor, nik ez dut ezagutzen hemen izan denik juridikoki eta ne, tribunaletan zerbait, e, baina hotu e, pigenia eskualdean, hauza pezaren ardura izan da, argiki, tribunal baten eta eraginaren ondorioz. E, beraz, Gaiak konbikatia da, guk gaur ez ginduen juridiko maila ez dugu aipatu kasik, eh, etzen eburua, guk ez du guk bat ere lan du, gainera zer belitaike gauzak reskiago izateko, minan beharko da gero ari buruz, pentsatu, arduren gai hori, ez da din, baten gain izan, zera, behar behara partekatzea, beste ez dakit, beharko da imazinatu sistema berri bat azteko. Ondoko urratxak? Ondoko urratxak, ondokumentu hau e, publikoa da, harran edut daiteke Euskal Herriko Laborantza Gamarean web gunean, beten ziste EHLG.org erat, eta ham, irakurtzen aldira, koizten ditugun dokumentazio negoziak eta hor eskuragarri da. Ondoko urratxak izanen da, ba, dokumentu hau pentsatzen dugu, dela jendeak irakurri duenak arraitzen da, anez gauzaik ase dut ez, ne, ez nuen pentsatzen ola zenik eta bon, Eliburu hori zen alare, egin diak ikasde zen dortaz zertaz erigiren, eta pentsatzen dut, gaur haipatu diren gai bat buruz ondoko hilabeteetan, entxatuko girela, ba, proposamen batzuk egiten, konkretuak. Ez gira gerituko gauza teorikoetan, baizik eta konkretuki gauzak ba, mugiarazteko ideiarekin.